מזמור קטו לא לנו, אדוני, לא לנו, כי לשמך תן כבוד, על חסדך, על אמיתך, למה יאמרו הגויים, איינה אלוהיהם, ולוהינו בשמים, כל אשר חפץ עשה, עצב בהם כסף וזהב, מעשה ידי אדם, פעיל להם ולא ידברו,